Klárka, máš nějaký dotaz? Andreáš, si vám ještě nějaký dotaz? Dobře. Můžu, můžu já teda k tomu přidat? Ano, i letá Já jsem na tím domá, totiž to před lety zrovna tak jako Klárka, protože je avera, a že je metrá, jo, Že jsou prostě jako ta negace, a pak je jako by slovo zvlášť pro tu negaci. A měla jsem takovou zkušenost, když jsem byla v hodně těžkých emocích, že se, že se to pro mě, pro mě mlelo. A měla jsem si sednout na metá. A já jsem říkala, no na to metá nedám prostě. Já jsem rozrušená. A pak jsem si řekla, ale ono je to jakoby a vera. Ne, nenávist. A tak jsem si říkala, tak jako jenom prostě odejdi od toho, od toho silnýho pocitu jakoby do něčeho prostě jinýho a pak se dostaneš do toho metra. Ano. Ale jako to nevím, jestli je to dobře, prostě to nepřelo. Tak jako jestli třeba... Dobré je... Toho Šimonáču jak to říká, že to je troce. Dobré je relativní, ne? co je dobré v jedné situaci, může být špatně v jiné situaci. Ne? A to je třeba pochopit, že vlastně každý máme hm? jiné pochopení naší zkušenosti podle hm? našich minulých zkušenostech, na kterých vlastně, na základě kterých my vlastně reprezentujeme v sobě hm? ty eh, počitky a vnímání, které právě máme. Hm? To je důležité pochopit. Hm? Nic, co je spojené s myšlením, neexistuje bez relace s tím, co bude, nebo lépe s tím, co bylo a s tím, co bude. No ale to je pouze v procesu myšlení. Jestli nemyslíme, no tak v tom případě právě ta relace tam není. To je důležité pochopit. Jedině, když začne myslet a myšlení, to znamená, že my doslova uděláme nějaký objekt v mysli. Nebo on se sám udělá na základě vzpomínek, na základě eh, různých asociací. Čili ten mysl víde, protože se v ní objeví, nebo do ní dáme nějaký objekt, nějaký obraz, nějaký symbol, který nám má pomáhat pochopit tu realitu. Protože vlastně myšlení je hledání, proto v čínštině ta vytárka, čili uvažování, se překládá jako hledání. Hm? Čín. Hm? To dává smysl. My hledáme, protože nemáme. Hm? Kdo má, ten nehledá. Hm? No a Budha nepotřebuje ani pozornost, ani hledat, Budha prostě on reflektuje realitu tak, jak je a on k tomu nepotřebuje e, žádné obrazy, hm? on k tomu nepotřebuje žádné symboly, ale on může hm? symboly vytvářet, aby nám tu realitu toho, co on hm? právě zažívá, nám nějak přiblížil, protože my, Myslíme v obrazech, my myslíme v tom, co to psychologie nazývá archetypy, hm? které mají hluboké kořeny, hm? založené na společné karmě, nejenom na individuální karmě. Hm? No a my <coughs> prostě fungujeme tak, že stále něco hledáme, protože nejsme naplněni tím, co máme. Hm? No a teď včera jsem se zmínil, že existují dvě vlastně základní přístupy k pochopení naší situace, k pochopení našeho hledání, k pochopení naše, našeho procesu dávání obrazu do mysli, a to je. Ty učení žáků a učení bodysatvu. Bodysatva znamená ten, kdo doslova je satva, je bytost, která se orientuje na bodhy. Body znamená probuzení nebo osvícení. Zde možná osvícení není vůbec špatný překlad. My prosvítíme tu realitu moudrosti. Hm? Protože prosvítíme tu realitu moudrosti, hm? no tak pak už vlastně nepotřebujeme nic hledat. Protože ta realita je prosvícena hm? a v ní nic nechybí. No a. Učení žáka, on se chce do té čisté reality založené uvědomění. On se do nich chce dostat právě tím, že se odvrátí od toho procesu nastávání na který pochopil, je na základě toho prasátka. Hm? Tady máme krásný obraz od Zdeňka, ten se mi líbí tady. Hm? Tady je to prasátko, had a kohout. Hm? Krásně nakreslený tady. Hm? Ty prostě on chápe jako zlo, hm? kterého je třeba se zbavit. A tu miruánu, jakož to nirvanu, e, jakožto sumum bonum, hm, dobra, které, když člověk získá, tak není místo na to prasátko, <coughs> na to hada, na toho kohouta, Ty hm? už tam prostě nepatří. No a jak toho dosáhne? Zase vyšudy maga e, používá krásné hm, paralely. než vymysleli chytrý lidé kompas, hm? to se kromě jiného stalo v Číně, někdy za Sumské dynastie v 11. století nebo desátém století, hm? vymysleli kompas a eh, předtím než eh, námorníci používali kompas, eh, stát se námořníkem, obzvláště kapitánem, byl založeno na studování vědy hvězd. Každý dobré v Hecku, v Rímě, i v Číně, v Indii, každej, kdo se chtěl plavit po obzvláště na delší vzdálenosti a už tehdy, už za doby Římské bizance hm, za e, doby arabských kalifátů e, se jezdilo na lodích hodně daleko, hm. neměli žádný kompasy, ale byli experti v e, učení hvězd. Hm. No a tím hned se orientovali podle hvězd, hm, kolik, e, jaká je doba jaká hvězda, kde stojí. Hm? No a podle toho poznali směr. No ale teď, jak Vysudy Maga nám sděluje, ovšem byly časy jako dneska, kdy z nebe nic není vidět. Hm? Slunce není vidět, měsíc není vidět, no a to se často stává no a v, v takové situaci co dělá? No tak ty námorníci si na palubě chovali klece s vránami tomu se říká tomu říká vysudimaga samuda káka hm? samuda, samudra to je oceán káka je vrána hm? ty samuda káka oni je krmili rybami a masem, hm? aby jim nechcípli, hm? nechali jim eh, víc prostoru, aby se mohli trošku rozhýbat. Hm? No a když byla taková situace, že nic není vidět a eh, bůh je vzala někam, kam nechtěli, hm? tak vypustili eh, ty vrány no a vrána teď obíhá, obíhá kolem stožáru obíhá, obíhá, obíhá no a když se unaví no tak a je hladová no tak zase se vrátí no tak na nakrmí a zase ji nechají obíhat kolem stožáru až na jedno, jedna z těch vran a, a, a na jedno nasadí směr a všichni ostatní vrány ji sledují, a těch je tam 4 nebo 5. No a námorníci vědějí samozřejmě, ta vrána něco objevila, nějak něco, kde se může usadit, nemusí se vrátit na loď. No a tak poznali tímto směrem je pevněna Okamžitě kormidlí, kormidelník nastavil směr a posádka byla zachráněna. Hm? No, stejným způsobem, stejné pochopení pro eh, meditaci eh, žáků. Žáci se osvobodí hm? od pout samsárického bytí, což je bytí v procesu nadstávání, jak už jsme obrali, tím, že eh, jako vrána hm, stále medituji na nestálost bytí. Hm, No a meditují na nestálo byti. E, kde jinde. No a v bytí, to je v pěti agregátech. A ty, těch pět agregátů, oni analyzují, každý z nich vidí v procesu nastávání, v procesu změny. Ten proces změny hm, je proces strasti. To pozná každý, kdo studuje vypasanou, kdo nestuduje vypasanou, ten to nepozná. Kdo studuje vypasanou, ten si rozdělí hm, realitu na realitu tělesnosti a realitu netělesnosti. Studuje tělesnost jakožto proces, studuje netělesnost, což jsou počitky, vnímání, faktory vůle a rozdělující myšlení, jakožto proces nestálosti. Teď, jestliže takto studují, poznají, že procesu nastávání. Neexistuje nic, co by vystálo o sobě, vše je závislé na jiných příčinách a důvodech, aby vyvstalo. Hm? Nic nevyvstává samo o sobě a to se týče všech faktorů, hm? které tvoří tělo i všech faktorů, které tvoří mysl, pohybu. Hm? No a on vidí, že to všechno je prostě nestálost, nic jiného, ne, nestálost tam není. A ta nestálost ve vypasaně se začíná jevit jako strast. Čili žák medituje na čtyři pravdy, hm? podle Abidarma košta? Jsou to čtyři pravdy, ale pokud je nepronikneme, tak to nejsou čtyři vznešené pravdy. Jedině, když je pronikneme, tak se stávají vznešené pravdy, protože nás pak vedou automaticky do stavu vznešenosti. Buddhismu stav vznešenosti, ária stav, to nemá žádnou rasou co společného, ale ária Stav stav znešenosti je stav poznání toho, co stojí nad utrpením, nad strastí. Co je, ale není v rámci strasti. Jestli poznáme strast, strast a poznáme ji hlouběji, Strast dává jedině smysl, jestliže jej hlouběji poznáme v relaci k tomu, co strast není. Jinak strast samotná nikdo, hm? kdo pozná strast, pokud nemá absolutně prevrácenou mysl, není sadista nebo masochista, hm? no, tak strast není Přirozený stav. A to právě člověk poznává vypasanou. Když nestudujeme vypasanu, no tak nepoznáme, že vlastně strast není přirozený stav. No a jestliže vypasana se prohloubí, hm? a poznali jsme, že vše existuje v souvislosti nebo v závislosti na Něčem druhém, což jsou příčiny a důvody. Poznáme též, že ta strast má příčiny a důvody. Jinak by neměla žádný smysl. Strast má smysl právě proto, protože má příčiny a důvody. Příčiny a důvody je to, co dělají, dávají smysl. Světské realitě. Pokud světská realita nemá příčiny a důvody, ona sama žádný smysl nemá. Smysl má v relaci k těm příčinám a důvodům. Teď, jestliže studujeme do dohloubky, tak poznáme, že ta obvláště v hlubší vypasaně, kdy mysl se odvrací tím pádem, že chápe důvod strasti, což je ulpívání. Odvrací se od ulpívání, tím pádem se odvrací od vznikání. No a tím vlastně vypasaná znalost, vypasané se prohlubuje, vznikání jde do pozadí a meditující pozoruje pouze proces zanikání. Jak už jsem se zmínil, podle páli tradice proces zanikání je též na základě příčin a důvodu v sanskrické tradici, v tradici žáků, to zanikání je přirozený stav. Mysl a fenomény, které se v mysli věvují, nepotřebují žádné příčiny a důvody na zanikání. Jejich zanikání je přirozený stav. Oni se vlastně vrací do přirozeného stavu, ale kde zanikání je, ale nemá žádný podklad. Hm? No a jsme u prázdnoty. Stejně tak jako nula hm? je, ale nemá žádný podklad. Tak i zanikání existuje a nemá žádný podklad. Teď my pochopíme, že jsme ve stavu strasti, protože ulpíváme. No a tím pádem logicky je jasné, že důvod, stavu bez strasty je neulpívání. Pokud ulpíváme, nemůžeme poznat to, co není poznamenáno strastí. Není poznamenáno strastí nestálosti. No. A stejně tak, jako existuje důvod strasti, musí existovat též důvod vysvobození od strasti. Hm? Důvod zastavení strasti. No A ten důvod zastra... zastavení strasti je právě to, čemu se v purismu říká střední cesta. Všem, Ona, každá tradice má své vysvětlení střední cesty. Ve čtyřech pravdách všichni tradice souhlasí, že čtyři pravdy je takovost, ať existuje Buddha nebo neexistuje Buddha ve světě. Čtyři pravdy tam vždycky budou. Když je strast, je důvod strasti, když je osvobození, je důvod osvobození. Hm? V tom jsou si všechny duchovní tradice rovné. Všichni mají vlastně tento princip. Jestli by nebyla strast, nepotřebujeme žádné duchovní vědy, aby nás od strasti osvobodili. Hm? Jenom tak. Cesta k osvobození strasti je chápaná jinak. A zde jsou rozdíly v těch tradicích. Teď z hlediska buddhismu důvod strasti v rámci závislého vznikání, jich je pět. V minulém životě jsme měli nevědomost. Na základě nevědomosti jsme hromadili faktory vůle, hm? což je karma. Hromadění vůle je karma. No a na základě toho jsme vyvstali s tím, s tou myslí, s kterou jsme se narodili, ta pak zhrala v lůně naší matky. Hm? v tělesnost a netělesnost, když tělesnost a netělesnost se oddělila hm? tím, že orgány z smyslu smyslů vyrostlo Když pět smyslů vyrostlo, tak máme kontakt mezi subjektem a objektem. Na základě kontaktu mezi subjektem a objektem máme počítek. No a počítek je, jak už jsem vysvětlil, jak krásně vysvětluje Vysudimaga. Máme čtyři metody chápat proces nastávání od začátku, od nevědomí, do konce, do eh, smrti, no a bědování a tak dále, nemoci. A nebo zase od nemoci, bědování do zpátky. A jestliže půjdeme ale zpátky, no tak ta nevědomost už nebude nevědomost. No a uprostřed je právě počitek, jelikož my Vůči počitku hm? máme žízen, my nežízníme tolik po těle, my žízníme po počitcích těla. Hm? Žízníme po počitcích mysli. Hm? Počitky je to, co. Tělo a mysl ne, drží vlastně v jednom celku. Stejně tak jako dech hm? na materiální straně drží tělo a mysl pohromadě. Taky počítky na nemateriální straně drží tělo a mysl pohromadě. Hm? Čili když se lepíme na počitky, stejně tak, když se lepíme na dech, je to, protože máme žízeň, žízeň o životě, o těle a mysli, která je na to tělo vázaná. No, tak máme cíl takto: jestliže máme hm, žízeň po počicích, no tak ulpíváme. Hm, a jestliže ulpíváme na pěti agregátech existence, no tak vytváříme v procesu nastávání, hm, čili v procesu zrození. Hm. Díky tomu procesu zrození, díky těm kléšám, které jsou s ním spojení, a díky nevědomosti, která se manifestuje jako to, to existenci, řízení počitcích smyslu. My pak vytváříme novou karmu, nové nastávání. No a tak se točíme v tom kole, v tom krásném kole kuse toho ďáblíka. bez poznání dňáblíka, my to oko darmy, to oko moudrosti, my nemůžeme otevřít. Proto, jak už jsme vysvětlili, i v teistické tradici, v mystickém pochopení, které bylo u nás potlačováno, je vlastně ten dňáblíček, je ten, kdo do naší zkušenosti ve světě je světlo. Proto se mu říká Lucifer. Kdo nekonfrontuje Lucifera, no tak ten nekontroluje světlo. Jenomže na rozdíl od Číny od amerických původních civilizací, od Indie, ty čarodejnice, co pomáhali lidem vidět světlo a obnovit zdraví. Ty byly potlačováni, Pálení, hm? to už je naše historie specifická pro náš západní svět. Hm? Vždy v Číně, oproti tomu ty čaodejnice, ty byly vždy váženou částí společnosti. A lidi, i mocnáři, u nich hledali útěchu ale dali těchu v těm v jednote, protože ta střední cesta, ta aspoň v čínské pochopení, představuje jednotu. Jednotu s čím? Jednotu s celkem, který spojuje vše protikladné. Teď, v případě žáka, ale on proniká ty čtyři pravdy tou střední cestou, bez které není žádný důvod k probuzení, k osvícení. Ale ta střední cesta pro něj znamená, že. To znechucení nebo rozčarování se světskou existencí je odvrácení od světské existence. Teď je Mahajánový buddhismus. Teď nemáme moc času o něm mluvit v detailu. Ale Mahamedoviánovy buddhismus. Není divu, že v Číně nikdy to učení žáků nemělo žádný větší odezvu. Od samého počátku Číňané vždycky měli velký respekt a snažili se pochopit Mahajánovou interpretaci buddhismu a terovádová interpretace buddhismu, neboli interpretace buddhismu za účelem stát se osobně osvícen, to nikdy v čínské společnosti a u čínských intelektuálů velký ohlas právě nemělo. Právě proto, že ideál není odvrácení se od světa, ale pochopení světa v rámci harmonie, která je vlastně mysli neboli existenci vlastní. No a právě proto, jak už jsem se zmínil, v buddhistické tradici, nemluvím o tantrickém buddhismu, jen to trošku komplikuje, v buddhistické tradici máme tři koncepty pochopení tohoto procesu nastávání. Procesu existence. Základní pocit, základní pojem je existence na základě karmy. Jelikož máme karmu, tedy akumulujeme, hromadíme vůli a faktory vůli, aby jsme konali buď dobré nebo špatné činy, hm? buď zdravé. Činy, které prispívají zdraví, nebo činy, které nechají zdraví blotit, jak už tělesné, tak už i hm, netělesné, duševní, protože Tělesnost a netělesnost vždy pracují jen v zájemném vztahu. Nemůžou pracovat odděleně od sebe. To je ten slavný príklad, který existuje jak v buddhismu, tak i v hinduizmu, tak i v džajnismu. Ten úkaz slepce a invalidy. Invalida nemůže chodit. Jako naše mysl bez těla se nemůže hýbat. Potřebuje tělo. Jemné formy tělesnosti, jako je prána. No a stejně tak oko bez Ducha nic nevidí, hm? ucho nic neslyší. Potřebujeme ducha, aby něco vnímali. No a tak my pracujeme jako to. kripl a slepec hm? v jednom. No a to je stav všech bytostí. My můžeme něco dělat jedině v zájemném vztahu všech veličin našeho poznání. My poznáme dobro jedině na základě zla, my poznáme existenci jedině na základě neexistence, my poznáme stárnutí jedině na základě mladosti, My poznáme černé jedině na základě bílého, světlo na základě tmy a tak dále, a tak dále, a tak dále do nekonečna. Tedy, e, protože hromadíme faktory vůle na základě nevědomosti, točíme se. To je základní koncept, který i všechny tradice buddhismu přijímají. Ovšem, Madhyamika přesně vysvětluje to, co vysvětluje Terováda, jak ta karma na základě nevědomosti pracuje, ale ta nevědomost je něco, co nemá žádnou skutečnost. Proto se to tež nazývá nevědomost. Neboli nevěda. Ta nevěda existuje od začátku, které nemají žádné od času, který nemá žádný začátek. Ale může mít konec. A ten konec nevědy, to je právě věda. A ta věda má podklad. A ten podklad je právě, co se týče filozofie Nagarjuna, to je právě ta prázdnota. Jestliže prázdnota dává smysl, všechno dává smysl. Ale prázdnota není koncept. Konceptem ji nemůžeme poznat. My jedině poznáme prázdnotu na základě správného použití hm? meditace šamaty a výpošení. Teď máme, to je základní koncept pochopení stavu nastávání, což je stav naší existence. Máme pak eh, přístup yoga čáry, hm, kterým já se zvláště zabývám a který vysvětlujeme hm, v rámci pochopení eh, sandy nirmočana sutra nebo sutry rozvázání uzlu, eh, traktátu víry v Mahajanu, hm? představují dvě vlastně branče na rozdíl od Madhyamiky učené Nagarjuno. Druhá filozofie Mahajany je yoga-čára. Hm? Yoga-čára doslova znamená jednání podle hm? no a Jednání podle jogy je jednání podle šamaty a vypašany. Ne pouze šamaty a vypašany, ale šamaty a vypašany založené na dokonalosti ve poznání dokonalosti ve vědě. Dokonalost ve vědě jedině přijde, jestliže je založená na zkušenosti neduality. Nejáství může být plně realizováno pouze a jen na základě poznání neduality. A ta nedualita je přirozenost naší mysli kterou my neznáme. A věda je k tomu, aby jsme ji poznali. Hm? Čili poznání mysli na základě šamaty a vypašany založené na perfekci poznání, dokonalosti poznání, čili prágy a paramitě, hm? dokonalosti moudrosti, dokonalosti uvědomění, je uvědomění vlastně přirozeného stavu mysli. No a jak už jsem se zmínil, přirozený stav mysli učení Mahajány nevzniká, nezaniká. Je ve své přirozenosti utištění a jeho podstata není nic jiného, než nirována sama. Jiné podstaty v naší zkušenosti není. Protože naše zkušenost je vždy zkušenost jednoho v souvislosti s ostatním, s druhým. A ten stav vzájemné souvislosti, vzájemné závislosti je právě stav nedualistický. nepřipouští skutečnost objektu a subjektu jako něco odděleného. V aby darmě filozofii nejprve máme objekt, možná říká pačaja. Hm? Důvod je důvod Alambana, důvod objektu. Na základě důvodu objektu pak může mysl vyvstat. Jestliže není důvod objektu, tak mysl nemá důvod k vyvstání. No a ten důvod objektu nastane, jestliže mysl má pozornost vůči objektu, čili avarjana. Hm? Neboli avarjana pálí. Ta avarjana je buď vůči vnějšímu objektu, pak mysl musí príjmout ten objekt na základě oka, jestli je to barva, zažít ten objekt, rozhodnout o něm, projít tím objektem no a pak zase se může vrátit do svého původního stavu. Jestliže ten objekt je ale mentální objekt, no tak nepotřebuje ho přijmout, protože on by vstal z mysli samotné. Teď v filozofii jogačáry máme dva způsoby, jak pochopit, že vše v naší zkušenosti, jak vysvětluje i Dama Pada, je obsažené v mysli. Ne v objektech, ale v mysli Mano Maja. Mano Bubanga dama, Mano Mano Maja. Mysl je předchůdce všech objektů. Mysl je vůdce všech objektů. Všechny objekty jsou obsažené v mysli Mano Maja. Není žádná Majana. To je princip buddhismu vysvětlený jinak v různých různých tradicích. Tradici Maitreji, to neznamená nic méně, že veškerá naše zkušenost se nedá od mysli oddělit. Oddělení naší zkušenosti od mysli je prostě nesmysl. Je krásný paradox, který vysvětluje tento proces. Jestli chcete uvést někoho do rozpaku. Zeptejte se ho, jestli myslí. Když vám řekne, že myslí, můžete na to namítnout, ale blbě. Když vám řekne, že nemyslí, tak můžete říct, že to je vidět. No a z této pasti se nikdo nikdy nedostane, pokud nepochopí že ta mysl vlastně žádné jásti nemá. Ona vystává na základě príčin a důvodu, zaniká přirozeně a bydlí tam, tam se nedá dosáhnout. No a teď to, kam se nedá dosáhnout, to se nazývá hm, ta eh, álája nebo obydlí mysli. A nebo se to nazývá bhavanga nebo důvod existence? Ten důvod existence má slediska, hlediska mátež svoji výčinu. No, a to je právě, jak už jsme vysvětlili, to je ta karma v minulé existenci. Ten objekt toho posledního myšlení v naší existence je objekt i bhavangi, protože mysl neexistuje bez objektu. Je základní objekt naší současné existence. Teď ale, protože Alaya je. Sídlišť nesčetných objektů, nejenom objektu naší poslední existence, naší posledního aktivního procesu myšlení minulé existence. No a právě proto ta Alája, vlastně její sídlo je v tom, i karmě, která dává mysl do pohybu. V tom karmickém vědomí. Avanga, stejně tak jako Alhája, je rezultativní mysl. To je důsledek minulé karmy. Ten důsledek minulé karmy, ten je základ našeho myšlení, z kterého vychází a do kterého se vrací. No a teď. Jakmile mysl je v pohybu, z toho pohybu vzniká dojem někoho, kdo ten pohyb vidí a někoho, který v tom pohybu se projektuje tomu se říká daršana bhaga limita bhaga jakmile je mysl v pohybu tak může podle yoga čávy být světkem sebe sama pokud není v pohybu tak kdo bude světkem a jakmile bude světkem sebe sama, no tak automaticky je ta daršaná bága, ta nimita bága, ten, ten aspekt subjektu a objektu, aspekt vidění a toho, co je viděné. A to je álája. Ta álája, stejně jako Bhavanga, je vysvětluje, kontinuitu tu mysli. To je stejné, je stejné. Pomáhajáně. Mysl je kontinuita myslí. ale pouze jestliže má nějaký objekt. Kde je kontinuita mysli, když žádný objekt není? No, to. Sám. No, ale ta kontinuita tam je, protože kdyby tam nebyla, my si na nic nevzpomeneme. No a teď na základě té kontinuity mysli hm, se vytváří pojem hm, toho, komu ta mysl patří. To je ten orgán myšlení, manás, Ten orgán myšlení bere tu kontinuitu myšlení na sebe. No a z toho se vyvíjí pak našich šest smyslů. Tím pádem, když něco vidíme, slyšíme, myslíme, napojujeme to okamžitě na naše minulé zkušenosti. Spojené s ulpívání a s konceptualizací. Čili... Jak Sandin Irmoučana Sutra vysvětluje, naše mysl je jako proud reky, ve kterém všechny faktory mysli proudí. No a jak moudří řekové tvrdili, nikdo nevstoupí. Do stejné řeky dvakrát. No a Sandin sutra, Budhatež říká, že tu aláju, on neučil, protože se obává, aby. My, bytosti popletené, my neidentifikovali se nějakým já. Přesto ta alája představuje naši subjektivní zkušenost. Protože každý z nás má jiné semena minulých zkušeností v mysli, a podle nich, podle toho, co v mysli bydlí, tedy podle těch vás a nás, podle těch semen minulých zkušeností, které hromadil, podle nich on pak chápe jeho zkušenost šesti smysly. Teď další interpretace Maitreji je na základě pochopení procesu nastávání na základě mysli, která nenastává na základě té nirvánické mysli, na základě té mysli, která je takovost a jako taková, je základem hm? veškeré naší zkušenosti. A zkušenost, ale je, která je když vstává. No a tak máme naše Vystávání je vystávání na základě mysli, která nevystává a nezaniká a na základě mysli, která vystává a zaniká. A ty jedna nemůže ve stavu existence, ve stavu nastávání existovat nezávisle od druhé. Vždy jen a pouze Vzájemném stavu. Buddha se od stavu nastávání odvrací tím, ne že by. Odvrátil od reality nastávání, ale tím, že ta realita nastávání se v zrcadlí jako v zrcadle, přichází a odchází ale tím ta čistota srdcadla není poznamenána. No a tím pádem hm? ta mysl nadstávání se přemění v mysl velkého zrcadla, které prostě pouze odvádí, pouze reflektuje, odráží věci, tak jak jsou v rámci toho, co je skutečné, tak ke kterému se nedá nic přidat, nedá se z něho nic. Odebrat. ale dá se pochopit a na základě toho pochopení my můžeme též, jestliže ho máme, pomoct neskutečně bytostem. No a pak, jestliže máme tu. Mice velkého zrcadla, což je Alaya, což je podle učení Zenu, Jankavatari Sutry, je vlastně stejná jako ta Alaya. Nedají se od sebe oddělit Jedna existuje jedině v souvislosti na té druhé. Čili ta mysl, která se hýbe, a mysl, která se nehýbe, tvoří jeden harmonický celek. A díky tomu ten orgán myšlení Manas se stává moudrost harmonie moudrost v divádení jestliže Orgán myšlení se stává moudrozu vyvážení, no tak pak ta pět smyslů pracuje, jak potřebujeme. Šestý smysl myšlení je moudrost krásného nazírání na tu harmonii orgánu myšlení. teď ve filozofii haláji, to znamená vysvětlení nadstávání na základě té mysli, která je v procesu proměny. My poznáme její prázdnost právě na základě správného pochopení šamateja Vypašany na základě dokonalosti, moudrosti, na základě nedualizmu. A to tak, že všechny stavy mysli, ať už ta nejjemnější, jakož to álája, hrubší, ale jemná, jako to manás, a ta nejhrubší, jako to šest smyslů myšlení, jsou bez vlastní podstaty, jejich podstata je právě nic jiného, než ta práznota. A Tak na základě správného rozdělování se dostaneme do správného nerozdělování. Zatímco v tradici většině žijících tradicí eh, Mahajánové meditace my vlastně eh, začínáme hm, s tou přírozenosti mysli a veškeré rozdělení té přírozenosti mysli my hmm. chápeme jenom v rámci té vyrozenosti myslí. No a pro dnešek to už by bylo všechno. Už jsme tak můžeme eh, budeme... Pak eh, někdy, až bude zase příležitost vysvětlit jiné aspekty uh, eh, procesu nastávání, jehož jsme stále svědky, ať jsme si toho vědomí nebo ne. Tak pro dnešek asi takhle. Hm? Jedený tok, je, voda, díď odzen, kdé, To kdé, kdé, na kdé, kdé, aby my získali stav kdé, kdé, Tak kdé,